فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صاحب التوكل في جميع أموره مع بذل الجهد في رضا الرحمن abudu alilaha ala i'tiqadi huduri fatabawwa fi manzil alihsani tulikuwa tumeishia beti hii ambayo muallif rahimahullahu taala ameelezea daraja ambapo anatakiwa walipande na walifikie wa wa wale ambao wanakusudia kwenda kupata ni'ma za Allah janna ya Allah na vilevile kuyapata yale ambayo Allah ameanda huko viponi kwamba lazima apande daraja la tawakkul mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kasema kwamba kumtegemea Allah ni jambo la kwanza lakini tawakkul inaambatana na akhdhi al-asbab al watu au mtu achukue sababu za kisheria asitumie tu basi kwa asema mimi na namtegemea Allah lakini hana sababu za msingi hana sababu za kisheria bali watakiwa mtegemee Allah lakini pia utafuti sababu kama mimi nitemgelea Allah katika ugawaji wa rizki lakini riziki yenyewe wewe mwenyewe unaitafutia sababu na njia ya kuipata Tukasema wala yatimmu tawakkul ila bi salasati umuri anasema hapo kwamba haitimii au hakutimii kumtegemea Allah subhanahu isipokuwa katika mambo matatu kumtegemea Allah subhanahu hakukamiliki wala hakutimii isipokuwa kue katika mambo matatu lazima yakusanyike mambo yake matatu ikikusanyika haya mambo matatu yakipatikana mambo haya matatu waambiwa wewe umemtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala jambo la mwanzo kabisa ma'rifatullah ma bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifati jambo la mwanzo ambalo linatimiliza linakamilisha kumtegemea Allah Subhanahu ni kumjua Allah kwa ulezi wake na uabudiwaji wake na majina yake na sifa zake mwele kumtegemea Allah subhana wa ta'ala jambo la mwanzo ili akamilishe kumtegemea Allah subhana anatakiwa yeye amjue Allah ma'rifatullah bi birububiyatihi aujue utawala wa Allah subhana kwamba yeye ndiye mlezi ajue hilo kwamba Allah ndiye mlezi analea vitu vyote na ndio mwenye kumiliki na ndiye ambaye ameumba vitu vyote. Allah Subhanahu wa ta'ala na ndiye mwenye kuendesha vitu vyote vinivyopo katika ulimwengu. Wauluhiyatihi na vile vile atambue ya kwamba Allah Subhana kwa kwa yeye ndiye ambaye na kwa kuabudiwa. Unamtegemea Allah subhana ujue kwamba yeye ndio mlezi na ujue kwamba yeye huyo huyo Allah ni mlezi vile vile ndiye ambaye na stahi kuabudiwa la vile vile utambue kwamba Allah subhanahu ana majina yake na sifa zake. Hili jambo la mwanzo likiwa limekuja kwako wewe mwenye kutegemea Allah waambiwa hapa sasa waelekee katika safari ya kumtegemea Allah subhanahu wa kwamba yule mwenye kumtegemea Allah ili aambiwe kwamba wewe unamtegemea Allah kwamba ategemee amtegemee Allah ay yaatamida ala al musabbib amtegemee Allah duna al pasi basi na sababu na kuitegemea sababu gani wewe una musabbib na wewe una sababu wewe una yule ambaye nimekutolea riziki na wewe unacho una, una kile ambacho nakuingizia rizki. Sasa wewe usikitegemee kile kinachokuingizia riski bali umtegemee yule ambaye ni mwenye riski Ndiyo maana haya maneno ayataamida ala almusabbibi duna sababi amtegemee mwenye kusababisha wewe kupata riski amtegemee yule mwenye kukupatia wewe riski Ndiyo umtegemee duna sababi basi na kuitegemea ile sababu yake yaani tunaweza kusema kwa Kiswahili halisi likasema kwamba mtu amtegemee Allah asitegemee kazi yake Kiswahili fasaha cheupe kabisa kwamba ye mtu amtegemea Allah nini? kazi yake kwamba akipigwa chini kwenye kazi yake basi maisha yake magumu la Ya amtegemea Allah subhana lakini yuko na anajitahidi kutafuta kazi nyingine kwa kwa hili sasa waambiwa hapo wewe waanza kumtegemea Allah subhana Tawakuli kwako kwe, kwa wewe inaanza kuota mizizi inakuwa imara hii ni jambo la pili jambo la tatu alakhudhu bilasbab walamal wayamalu ni mtu achukue sababu na afanye kazi achukue sababu na afanye kazi kwa hili anaambiwa hapa tayari wewe unamtegemea Allah usisemee tu kwa mimi zangu nyumbani riziki zitakuja mambo yatakuwa vizuri la lazima uchukue sababu utafute kazi na ufanye hiyo kazi kisha baada ya hapo umtegemea Allah ndio yule sahaba ambaye mtume alaye salatu wasalamu alimwambiaje a'qilha thumma tawakkal a'qilha thumma tawakkal mfunge huyo ngamia wako kisha mtegemee Allah umechukua sababu ya kumfunga kipando chako umekifunga umekifunga na kufuri yako au funguo au umekiwekea password yako fulani kisha baada ya hapo mtegemee Allah nyumba yako ifunge iwekee magrili wekea nini kisha mtegemee Allah subhana. Lakini sio uache mlango wazi useme bwana Allah atanilinda mimi. Hii utakuwa hujaifanyia usawa at ala Allah. Kwa hizi sababu tatu. Kwazo inatimia tawakkuli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza umjue Allah kwamba yeye mlezi na yeye ndiye mwenye kuabudiwa, uyatambue majina yake na sifa zake. Ukijua kwamba Allah subhanahu ndiye ar-Razzaq una wasiwasi gani? Akiwa unatambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ta ta al -haafidh kwa maana yeye no mwenye kuihifadhi na mwenye kumchunga mtu na wasiwasi gani tena. Kwa jambo la kwanza ni kwa Allah, jua majina yake na sifa zake na umtambue Allah ndiye Mlezi na ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Sababu jambo la pili la kukamilisha ala Allah, kwamba usitegemee sababu yako bali umtegemee aliyekupa sababu. Usitegemee kazi yako bali umtegemee aliyekupa nini? Aliyekupa kazi yako. Kwa maana wewe una kazi yako na kuingizia riziki, hiyo kwa kwamba bila leo kwenda huko hautopata riski bila kufanya hivi hautopata riski yako bila kufanya hivi hautofungulia mambo yako la bali wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala usiitegemee sababu na jambo la tatu al-akhdhu bil asbabi wa ya amal, ni mtu kwanza kabla jambo la tatu afanyie afanye kazi atafute atafute kazi atafute kazi ya kumwingizia riski na afanye hiyo kazi kisha baada ya hapo amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala paka hapa hiyo bedi tunakuwa tumeshaizungumzia kwa ufupi katika masaili mazima ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kisha muallif rahimahullahu ta'ala akasema abadul ilaha ala i'tiqadi huzurihi fatabawu fi manzilil ihsani wale wanaelekea kwenye nyumba ya akhirah kwenye kutaka kupata neema za Allah abadul ilaha wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala abadu al ilaha wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala juu ya kuitakidi kwamba yupo anawaona anamshuhudia wanamuabudu Allah hali ya kila nyendo zao pia vile vile juu ya kuitakidi kwamba yeye yupo fatabawu fi manzili alihsani na wakachagua kwamba anasema ala iqadihudhurihi ay ala annahu yatli'u wa shahidun la taghfa alayhi khafiya kwamba wao waamwabudu allah subhana juya kuitakidi kuepo kwake kwamba yeye allah subhana annahu yatli'u ni mwenye kuwafatiliza anawajua anajua nyendo zao zote nia zao zote allah subhana anajua wa na vile vile allah subhana anawashuhudia sirran wa alana matendo yao ya siri na matendo yao ya wazi Allah subhanahu anashuhudia la takfa alayhi khafiya hakifichikani kwake yacho chote chenye la takfa alayhi khafiya yara alibadi wa aqwaluhum Allah subhana anawaona anawaona waja na kaulizao vile vile Allah subhana anaziona kwa hiyo hawa nyenye kumuelekea Allah subhanahu wamemwabudu au wanamuabudu Allah hali ya kuwa wanaitakidi kwamba Allah subhanahu anawafatilia na vile Allah subhanahu anawashuhudia na vile Allah subhanahu kwake hakifichikani kitu chochote. kwamba unaweza kufanya kwa matendo yako maovu mabaya ukasema kwamba kwa Allah hapa anishuhudia la. Wale wenye kuelekea akhirah wanafahamu kwamba Allah subhanahu anawaona na anawashuhudia. Kwa hiyo yara alibada wa aqwaluhum ay annahu ya'malu wa huwa ya'taqidu bi kulli 'amal yaqumu bihi anna Allaha yarahu wa yattali'u 'alayhi kwamba huyo mwenye kuelekea huko akhira wabudu Allah yeye anaitakidi katika yake kabisa kwamba Allah anamuona na Allah anamfuatilia juu yake kila nyendo anozifanya fa idha kana al-'abdu bi hadha al-'amal bi manzil al-ihsani akiwa katika halihi kwamba yeye anamwabudu Mola wake hali ya kuitakidi kwa Mola wake yupo anamuona na anamfuatilia basi mja huyu Fakad tabaw wa ihsani tayari sasa ameshajichagulia kuwa katika daraja la ihsani ukifikia hivo kama ibada zako unazifanya unaamini kabisa na unafahamu kwamba hapa Mola wangu aniona ananifuatilia nikikosea hapa atakuja kuniuliza nikigafudika hapa atakuja kuniuliza kama ukaweza wewe kujilinda na kujichunga katika hali hii basi waambiwa kwamba umefika sasa umepanda umekuja kwenye daraja litoe daraja la ihsani na maana al ihsan huwa al itqan wal ijada nini maana ihsan maana yake ni al itqan ni kukifanya kitu kwa uzuri al ihsan ni kukifanya kitu kwa uzuri kama vile unavyoambiwa bwana em nifanyie jambo hili au unifanyie kazi hii wajitahidi kazi ile uifanye kwa uzuri hata mshahara wako au au malipo yako yawe mazuri kwa hiyo ihsani kwenye ibada za Allah ni kiasi cha kwamba wewe wa moyo wako nafsi yako itikadi yako inaamini kwamba Allah subhanahu ananiona Allah subhanahu ananifuatilia Allah subhanahu ananishuhudia kila ninachokifanya kwa kwa hapa sasa natakieni makini, kilichokifanya ni nifahamu kwamba hapa nafanya nini kwamba hapa ninamuomba Mola wangu, hapa nanamshabihimu Mola wangu, hapa nataka ni muombe msamaha wangu. Hasa hii inaitwa ihsani, kwamba wewe matendo yako unayofanya kwa uzuri, al-itqan wal-ijada. Na al-ihsan na hili daraja la ihsan kufanya kwa uzuri a'la rutabil ad-din, a'la rutabiddin, ndilo daraja la juu sana katika dini. Ihsani ndilo daraja la juu kabisa katika dini kwa sababu li anna rutab kwa dini ina madaraja matatu dini ina madaraja ama 3 hasa daraja kabisa ni al-ihsan daraja ya kwanza ni al-islam al-iman ni al-ihsan al al tarahu allaha tarahu ikiwa we humuoni basi ya anakuona. Sasa hemu wafia, hemu auchukulie picha hararakaraka, umewekewa hapa kiocha tinte. Aliopo nyuma yako humuoni lakini yeye anakuona. Halafu anakuambia, "Emu tenda jambo fulani. Emu fanya kama vile ulivyokuwa nafanya sisi yatupu hapo." Sasa hadu ndiko yafanya pale ukiwa naamini kwamba hapo anakuona, lazima utaifanya kwa uzuri kama ni polisi kama ni wanajeshi utafanya kile kitendo jinsi ulivyokifanya kule kule hasa kwenye ibada sasa wewe ikiwa mwana wako kwamba kuona. lazima ibada yako kwa uzuri hautojitoa kwenye mafikira mabaya hautojipeleka kwenye mambo mabaya mengine bali utafanya hali yako umetulizana sasa muislamu au yule ambaye anaelekea basi matendo yake anapomwabudu mwana wake huwa anayafanya kwa ihsani anayafanya kwa uzuri ili asije akaulizwa mbona hapo ulifanya hivi mbona hapo ulikosea na hali yako unafahamu tayib wala yasilu alabd ila alihsani في bitadarruji fi a'mali alkhair walbir na mtu hatafika kun daraja la ihsani mtu hawezi kufikia daraja la ihsani isipokuwa illa bitadarruji lazima apande ila alihsani illa بالتدرج في أعمال الخير والبر mtu hawezi kufika daraja la ihsani mpaka aanze kupitia ngazi fulani za matendo mema na matendo yaheri wa mujahadati an-nafsi ila ayablughaha na apiganishe nafsi yake mpaka ifikie ihsani atoka daraja hili atoka kwenye shukuru aje kwenye subira atoka kwenye subira aingie kwenye ila ayablugaha kwa maana pia nafsi yake hapo ameipiganisha kisawasawa ameitoa kwenye mambo mabovu ameitoa kwenye mahangamivu mpaka miifikishwe kwenye nini kwenye ihsan na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin Allah subhanahu anasema walladhina jahadu fina na wale ambao wametoa juhudi kwa maana wakajitahidi wakajitahidi wakapotoka daraja hili wakaingia hili wakaenda hili wakaenda hili la nahdiyan kwa hakika tutawaongoza kwenye njia yetu wataiona haqi. na wataipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah lamaal muhsinin na kwa hakika Allah yuko pamoja na wenye kufanya vizuri zaidi Allah subhanahu yuko pamoja na wale wengine wenye wa kufanya vizuri wa inna Allah lamaal muhsinin kwa hiyo daraja hili la ihsani halitokewi kama unalipata ghafla ghafla kuna tadarruj kuna ngazi za kupande na ihsani maana yake ni kufanya kwa uzuri ibada yako usiw na hofu wala machaka katika hilo uamini kwamba hapa unatakiwa umsabihie Allah hapa unatakiwa um utake maghfirah hapa umtaji Allah subhanahu kwa hili na mengineyo kisha muallif rahimahullahu ta'ala baada ya kuongelea daraja hili la ihsani kwamba wale wenye kuelekea akhirah lazima wafanye daraja hili la ishani lazima walipandie daraja hili walifikie daraja hili ili waende kwa Allah subhanahu akahamia tena muallifu kuelezea manzila min manazili as-sairi al ila Allah tbaraka wa taala al fi wal wal ihsani sahibul khala'iqabil jusumi wa innama في fi manzilin fawqani <coughs> nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim wa miwapa nasaha في nasahul khaliqata wa miwapa nasaha viumbi fi, fi ridha katika katika nani Allah subhanahu wa ta'ala sahibu al nasaha al-kaliqata fi ridha mahbubihim nasaha viumbe katika kumridisha mola wao kipenzi chao lengo lao tu ni wamridisha mula wao kwa hiyo wakatoa nasaha kwa viumbe bil ilmi wal irshadi wal lakini nasaha hiyo wakatumia kwa elimu wal na kwa watu wal na vile vile wametoa nasaha kwa uzuri kabisa bililmi nasaaizo wamizitoa kiujinga wamizitoa kielimu walirshadi kwa kuongoza watu kwa muongozo muongozo walihsani na vile wametoa hizo kwa wema na uzuri kabisa swahibul khala'iqabil jusumi wa kaambatana na viumbe kwa viwiliwili swahibul khala'iqabil jusumi wa waka na wakaambatana na viumbe kwa viwiliwili wakawa pamoja na watu wanashirikiana wana nao pamoja kwenye zito hili kuna jambo hili kwa hiyo wakaungana wakawa pamoja na viumbe kwenye kusaidiana matendo kiwiliwili tu ni jambo hili tuko pamoja kuni hili tuko pamoja kuni hili tuko pamoja Jamani, kuna msafara wa kwenda daawa huku tunakwenda kuna, kuna, kuna, kuna, kuna mazishi semfulani tunakwenda kuna mzigo tunataka tubebe hapa kwa hiyo wakaambatana na viumbe kwa viwiliwili wakawa pamoja na viumbe kiwiliwili na hakika si vinginevyo Kipindi ambapo wao hawa wenye kuelekea kwa Allah wameambatana pamoja na viumbe arwahum fi manzilin fawqani. Roho zao zibu daraja la juu kabisa. Roho zao na matamanio yao na matarajio yao yapo wapi? Kwa Allah subhanahu wa fi manzilin fawqani, yuko daraja la juu huko. Kwa, kwa si tunakaa pamoja lakini nafsi zetu zinaangalia janna ya Allah tunasaidizana hapa lakini roho zetu zinaangalia pepo ya Allah na zinaogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wakaambata wakasaidizana viumbe ki viwiliwili tuko kazi tuza hapa na pale lakini nafsi zao na roho zao ziko wapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala muallif rahimahullah ta'ala daraja la kutoa nasaha kwa viumbe kwamba yule mwenye kuelekea kwenye nyumba ya Allah mwenye kuelekea akhira lazima pia apane daraja la nini afike na daraja la kutoa nasaha au ni mwenye kutoa nasaha kwa viumbe wenzake wa ihtilathum ma'al jusum wa arwahihim tashtaqu ma'inda Allah minan na'im fawqani na sio hivyo tu kwa pana wa viumbe na vilevile wakawa wamechanganyikana na viumbe wenzao wanawapa na saa viumbe na wamechanganyikana pamoja na wao kwa mipaka ya kisheria na kipindi ambapo wamechanganyikana na viumbe roho zao tashtaqu ma'inda Allah ziko zinatamani zinashauku ya kupata yale ambayo yapo kwa Allah subhana wa ta'ala minan na'imi fawqani miongoni mwa neema ambazo ziko juu Wamaana nasiha na maana nasaha nini maana nasaha kwa maana wao nawapa nasaha viumbe nini maana yanasaha nasaha ni iradatul khairi alal mansuhi ni kumtakia khairi yule unayempa nasaha nasaha ni kumtakia khairi yule unayempa nini nasaha kama ndugu yako amekosea ndugu yako ameenda kombo kwa hiyo unampa nasaha unamkumbusha wamtakia jambo la khairi yeye ndio maana nasaha kasa hawa ambao wanakushudia kwenda kwenye neema za Allah wanazitaka neema za Allah fahum qaddamul mahabba liikhwanihim bi-musaadati lahum bi-badli wa inqadhi al wa irshadi al ila ma fihi salahi dunyahum wa ukhrahum min anfusihim hawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala fahum wametanguliza mapenzi liikhwani kwa kuwapenda ndugu zao Bilmusaadati lahum kwa kuwasaidia ndugu zao kwa hiyo wakatanguliza mapenzi kwanza kwamba tuwasaidie ndugu zetu bibadhlil amwali wakatoa mali zao sadaka zao ili ndugu yangu aondokane na zito ambalo limempata bibadhlil amwalihi wa ljahili na vile vile wakwasaidia viumbe wenzao kwa kuwaokoa watu wajinga kwa maana wakao hapa na ndugu zao, wakiwaelemesha, wakiwaelimisha ndugu zao, na sio hivyo tu, bali hata wale wenye shida ambazo ni maluhufu, shida kali kali kwa zile mali zao wao wakawapa. Kwa wakatanguliza mapenzi kwenye nafsi za ndugu zao. Halafu vile, vile wa irshadil anami. Na vile, vile wakatanguliza mapenzi ya kuongoza watu. Kuwaelekeza watu. Jamaani hili nino lipanya sivyo? Kumsikiliza Hamza Aisha ni jambo ambalo halifai ila qaydidhali wa irshadil anami ila ma fihi salahi dunyahum wa akhirahum wa viumbe kwenye yale mambo ambayo yatawatengenezea dunia yao na akira yao kwa hiyo wao wametoa nasaha zao kwa mapenzi kwa ajili ya ndugu zao ili wawaokoe na ujinga ili wawaokoe wa na ufakiri na vinginevyo na vile vile wasije wakaingia katika maangamivu kulingana na mawimbi ambayo yaliopo yali katika huli mwingi min anfusihim lakini wamefanya haya yote wametanguliza mapenzi yote kuliko nafsi zao wahadha huwa ainu al-amri bilma'rufi wal al hivi sasa mtu wakifanya hivi akatanguliza kuwapendelea ndugu zake mambo ya khairi. basi huku ndio unaitwa kwamba huku ndiko kuamrisha mema na kukataza mabaya hili ndio hili kabisa ukisikia al-amru bilma'rufi wal, wal sura yake iko hivi kuamrisha mema na kukataza mabaya wa dini ليس علاقتهم مع الخالق فقط jambo lingine pia na dini sio mafungamano yako ni wewe na Allah tu basi ndio waambiwa hapo wafanya dini kwamba dini sio imefungwa kwamba wewe yatakiwa mafungamano yako yawe na Allah tu lakini kwa viumbe hakuna mafungamano hakuna uhusiano wako baina wewe na viumbe laa haisi dini haiko hivyo bal bal ma'al makhluqi vile vile pamoja hata kuwa pamoja na viumbe wenzako pia katika dini. Kwamba dini hai kwa mba wewe na nani? Allah. Na Allah tu, alafu viumbe wako uwafanyie muada, uwafanyie mukata, uwafanyie uadui mkubwa. A -a. Dini yako wewe na Allah pia pamoja na nani? Na viumbe winzako. Wa nasiha والامر بالمعروف هو التوحيد. نساحه ambayo ni kubwa sana. Yaani kuamrishia mema ambapo ni kubwa sana malipo yake ni makubwa sana. Pia kuna hitaji sana katika ulimwengu ni huwa tauhid. Kuelekeza watu kunako kumpekesha Allah subhanahu. Hada a'dhamu an-nasiha. Hii ni nasiha ghali na munkari ambao ni mbaya sana tena mchafu huwa shirk billah ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ili watu wa, waingie katika nasaha iliyokuwa ghali iliyokuwa kubwa sana wanatakiwa waelekeze watu katika kumpekesha Allah subhanahu wa na ili watu wa watu na dhambi kubwa lazima waelekeze watu kunako kuacha na nini na ushirikina Hili itakuwa muislamu huyu au mwenye kuelekea akhirah huyu ndiye hapa atakuwa ameingia katika nasahalil khalqi Angalia watu wengine wanaolingania watu uone wanarakiz katika tauhid wala kuakataza watu katika ushirikina kwa wakaacha hili wakaacha hili lijema kubwa kabisa Sasa yule mwenye kuelekea akhirah lazima awape nasaha viumbe awaelekeze watu kwamba Wamuabudu Allah peke yake na wasimshirikishi na kitu chochote wa min usuli ahli sunnati wal jamaa'ah na miongoni wa misingi ahli sunna wal jamaa'ah yaamuruuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujubuhu ash-sharia'ah amesema ibn taymiya katika kitabu chake al-wasitiya anasema na miongoni wa misingi ahli sunna wal jamaa kwamba wao ahli sunna wanaamrisha mema na wanakataza mabaya 'ala ma tujubuhu sharia'ah kwa yale ambayo sheria imeyataka sheria metako amrishaje ma hili basi wao ahlu sunna wanaamrisha watu mema na sheria inakataza watu wasifanye hivi basi ahlu sunna wao wanaakataza watu wasifanye hivi kama alipotaja ibn taymiya katika alwasithia allah subhanahu wa ta'ala pia analizungumuna swala hili la kuamrisha mema mabaya wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar bas patikane kweno nyinyi kundi lipatikane kweno nyinyi wapatikane umma watu ambao yad'una wanalingania ila alkhairi yad'una ila alkhairi wanalingania kwenye khairi wayamuruna bilma'ruf wayanhawuna 'anil munkar na wanaamri cha mema na kukataa mabaya papatikane watu kwa ili yule mwenye kuelekea akhirah afikie kwenye madaraja hayo ya kuipata akhirah lazima naye apitie swala kuwapa nasaha viumbe kwani Allah subhanahu wa ta'ala amechagua amesema papatikane watu lipatikane kundi kazi yake ni kuamrisha mema na kukataza mabaya na walinganiani watu katika khairi hapa katika pingile hichi napenda tuoe faida wazo zakara hul imamu ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala katika mas'ala mazima ya kuamrisha mema na kukataza mabaya kuwapa nasaha viumbe anasema ibn wal-amru bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar laha shurut kuamrisha mema na ukataza mabaya kuna masharti kwaamrisha mema na ukataza mabaya kuna masharti tusitumie tu ile hadithi balighu anni walau aya basho kaamua kujivisha kilemba na kanzu waamua sasa waingia barabarani waanza kutoa nasaha na wewe sasa tukuonekana kwenye mimbarani wasimama wapi wasimama wazungumze kuna masharti ya kuamrisha mema Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى ametaja masharti sita ya kuamrisha mema na kukataza mabaya sharti la mwanzo la na kukataza mabaya anasema ay aliman fima bihi au yanha 'anhu aliman yule mwenye kuamrisha na kukataza mabaya awe ni mjuzi la kwanza awe ni mjuzi bi hukmi shar'i kwa hukumu ya kisheria ile hukumu ya kisheria kwenye jambo fulani anataka kuliamrisha au ulikataza awe na elimu nayo kwamba hukumu ya kisheria hapa inasemaje ayyakuna aliman bi hukmi shariati fi ma ya'muru bihi au yanha anhu kwa yale anayo anayoyaamrisha na yale anayokataza kuwa na elimu kwanza ushamrisha mema tu kisa umebebwa ukotolewa kwenye vi kwenye visiki huko kuna limalima wakakutoa huko matabliga wakaeka msikitini tu kuona amesha siku ya kwanza siku ya pili ya dini la kwanza la kwa mema a awe ni mjuzi kwa hukumu ya kisheria kwa yale ya anayoyaamrisha na yale ya ya watu hivi jua kwamba lilo nalowaambia jambo la wajibu jambo lazima au ni jambo la sunna au ni jambo la mustahabbu ni ile munalo kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal fahkum